Jo, jag har läst om han Joakim Lundell mm. att innan han kallade sig chef för Jockeborg mm. och han hade typ Youtube eller blogg eller vad han nu hade ja. så bråkade han med andra Youtubare, andra kände ja, sig och då fick han fler lyssnare och fler följare. Mm. Så jag tänkte nu när Joakim har blivit så här rekorddelig och lugn och fin, mm. att vi kanske ska bråka lite med Joakim och Jonna Aha, för att bli mer kända Ja, precis, och få fler lyssnare Ja, men hur skulle det funka? Jo, ja, men vi kan ju kan bara, bara hitta på någonting. Typ så här. Ja, men Jockeboy, han köper sina Jocke-shorts på GKs. <laughs> ja, det kanske han gör, eller? Ja, eller sånt där. Ja, men Jonna, hon har säkert förkläder på sig när hon bakar pepparkakor. Mm, men är det tillräckligt helakt. då? Ja, alltså... Eller så kan vi ta så här... Ja, men Joakim Lundell, han kommer inte på något and child, just and yeah. Hej, och välkomna till avsnitt 28 av Bonuspappan och Plusmamman. En på de livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på relationer och föräldraskap. Och vi som sitter här är en dagmamma och en journalist som så smått börjar känna av julstressen. Mm -hmm. Och vi sänder i samarbete med Familjeträdet i Ystad som har Stina Pettersson som bonusfamiljsspecialist. Vad var väl hennes nya titel? Det var ett långt fint ord. Eller bonusfamiljsexpert säger vi. Säger vi. Ja. Hon är ju vår expert. Och ni hittar henne på www.familjetradet.com Kom. Veckans tema Är ju hur man som vuxen Kan se tillbaka på att ha växt upp I en bonusfamilj Och vilka relationer man har till sina bonusföräldrar Och eventuella bonussyskon Ja, även Till de biologiska föräldrarna Och hur det kan förändras Och det har ju hänt för Veckans poddgäst Som är Jockeboy, han heter Joakim Lundell Egentligen och ni ska få höra en hel intervju med honom. Men vi tänkte börja med ett litet klipp som förklarar introt som ni hörde alldeles nyss. Och det blev ju lite så förut när vi påverkades, jag och Jonna, För då bråkade vi med tittarna på ett sätt. Mm. Och då blev det en digital dock i och med att de fick kontakt med oss. Ja, just det. det är livsfarligt. Ja, släppa in de Ja, sågarna. visst. Ja. Man får mer tittare. Man, det blir mer hype och sånt. Mm. Men vad är det värt? Nej. Va? Vad är du stolt över? Känner du drar du tillbaka? Liksom, ja, men jag bråkar med mina tittare och hade flera miljoner tittare. Mm. Eller jag gjorde en lång film på bio. Ja, just det. Vad, vad skulle du ja. vara mest stolt av? Zlatans bok ska ju bli film. Häftigt. Eh, ja. eh, så de, de håller på att skriva manus. Och jag menar, Detta är också en sån story som skulle kunna bli antingen dokumentär eller en, en mm. annan typ av skildring. Och jag hoppas ju att Monster kan få fler unga killar att börja läsa. Det stor skillnad mellan tjejer och killar där Med läsningen och Ja det är det, verkligen, det märker ju på dem som handlar Det är ju i första hand tjejer ja. Som handlar mm. Men jag har fått mycket förslag angående att göra film Och jag tror mm. att man på att testa och göra ett manus Nej, Men jag kommer vara väldigt noga I och med att det är en one shot Ja just det Du kan inte släppa monster på bio flera Nej. gånger Utan du får en chans Och då måste det vara bra det måste ja, det måste vara rätt, bra. Liksom. Och där, där kommer ju här pillet med kvalitet mm. Jag hade aldrig släppt upp det jag är glad att jag har där Tänk bort snabba pengar mm. Om någon kommer och säger Du får en miljon och vi får en tv-serie om man så här, Nej, håll dig lugn, vänta mm. Och sen lägg den på bio och Gör det med bra kvalitet mm. För det ska ju kännas att När jag sätter mig och kollar på den filmen så, oh, Wow, det här var mitt liv ja. Inte att ja, här snodde någon <laughs> Min bok och gjorde något helt <laughs> naja, annat just. av Utan det ska vara budskap naja. Det är inte bara en film som ska sälja pengar naja, liksom. naja. Naja. Ja, det var lite intressant. Och det där med att de håller på med något filmmanus det har jag faktiskt inte läst eller hört någonstans. Mm. Exklusivt i Bonuspappan och plusmaman. Ja, det kan ha varit en nyhet faktiskt. Mm. Martin, märker du att jag börjar bli så här lite blå? Hur menar du? Tungandad? Nej, alltså är så, jag är ju så rädd för att jag ska låta som Darth Vader. Det var ju någon ett gång jag bara... <laughs> ja, just det. Men det var med näsan tror jag. Ja, och, och så att nu för tiden så bara håller jag andan istället. Men då det känns det som att jag nästan håller på att svimma. Ja, jag tror att du ska köra på. jag tror att jag ska andas? Nej, och bara hålla mikrofonen lite nedanför. Kanske. Jag ber om ursäkt alla som tycker att jag andas och flåsar i mikrofonen. <laughs> Vad ska vi prata om nu? Hämt i veckan är det väl? Mm. Jag tänker fortfarande på min andning. Jaha. Du kör, kör du. Nej, det har ju varit en barnlös vecka. Men de är ju i princip aldrig barnlösa. Nej, det märkte man ju när vi spelade in liven i måndags. Ja, det blev lite flummigt där. Ja, det kom, det bara dröste in barn. Var det först IVA och sen Saga? Ja. Och sen kom faktiskt Lycke senare, fast utanför liven. Ja, just det. Mm. Och då hade du sprungit iväg. Ja. Sen har vi ju haft Helle här som en, en bonushelg. Bonus, bonusdotter? Ja, ja för hon var det var bonusdotter mm. den här helgen. Och, och på extremt eh, gott humör. Ja. Vi har haft väldigt skojigt. Jag tror hon trivs med att vara... Lite, lite, lite själv här? Ja, hon blev lite, lite liten också då, känner jag. <går> ja. hon, hon fick till och med sova i våran säng. Ja, och eh, hon ville eh, ha blöja, som hon en gång va? Äh, nej, nej. <går> Testa ha-klapp vill hon ha. Ja, och napp. Sitta i barnstolen. <går> ja, det var mycket sånt, babysaktigt. Mm. mm. Och så sov vi ju i torsdags, ensam mamma söker. Vi hade ju ett avsnitt förra veckan om det. Mm. Och där åkte ju stackars Anders ut. Ja just det, men de andra tre... Så han ville att jag ska hälsa till alla snygga tjejer där ute. Att, att han att är, är han på banan <laughs> ja, igen. Var det han som ville gärna eh, dejta? Att kunna vara med i en barn. Ja han ville vill ju vara den ensamma pappa. Ja när lite bachelor och så. Fast, han hade inga barn. Nej han ville vara den som de andra dejtade helt ja, enkelt. Men, ja men som är ju bachelor. Mm. Ja. Vi får väl önska honom lycka till. De andra tre killarna som var med i poddavsnittet är ju kvar. De är kvar. Ja. Får vi se på torsdag hur det går. Du är bra på att välja ut. Mm. Jag valde ju fyra och då visste jag att en skulle åka ut. Ja, just det. Mm. Sen tror jag att en till kommer åka ut av ja. de jag har valt. Men ja. det är bara som jag gissar ja. alltså. Ja. Vi får se, vi får Saga se. Saga har haft en dansuppvisning. Ja, just det. Det var i i Hallen. Ja... Det lät konstigt dans, innebandy och dans. Men det var ju bara att de var i innebandyhallen. Ja, just det. De dansade helt utan klubbor. Mm. Men jag undrar om det inte stod mål kvar på planen. Ja, och så var det en sån här tv som gick på hela tiden där uppe. Med men reklam för en viss ja. cykel som görs i Varberg. Är det en monark? Nej, krisen tror det. Men det är väl samma Kresset. ägare. Ja, Cycle Europe tror jag bolaget heter. Ja, men hon var jätteduktig och hon ville faktiskt fortsätta. Ja, det är kul faktiskt, hon och en kompis där. som. Där måste som... hon ju inte fortsätta med fiolen. Nej, och det var väl, ja, jag vet inte om det var väntat eller inte, men det är ju ett svårt instrument. Ja. Samma för... Och lilla syster Iva vill sluta med saxofon. Ja, hon har väl inte heller orkat öva upp sig riktigt till så att det blir roligt. Det tar ju ett tag. Men mellanbrorsan Lycka, han kör på. Ja, han är ju jätteflitig eh, och lär sig väldigt mycket själv. Gitarr har han ju faktiskt lärt sig helt själv. Det mm. var ju basen han på kulturskolan. Ja. Och på tal om gitarr så har vi väl köpt en... Ja, det är idag Ska vi som... säga det? De lyssnar inte på våran plats <laughs> så vi kan säga det. Vi har <laughs> en köpt en jättefin gitarr julklapp, i julklapp. Ja. Men det, det visste han ju att det var på gång i alla fall. Han hade önskat sig en, en Epiphone Les paul så det är Gibson som gör originalen men de äger Epifone tror jag. Så att, och jag tror han egentligen hade velat ha en färg som heter Cherry Sunburst. Vad ja. är det lite, här för färg då? Den är lite rödare. Uh, smolding uh, Raspberry. <laughs> kunde vart, Nej, den heter Honeyburst så den är lite mer hårdfärgad vi då. då. Cherry Sunburst. Så den är ju lite mer då körsbärsröd men ändå solnedgångsfärgad. Alltså jag har så många skämt i mitt huvud just nu. Men jag tänker ja. hålla inne med alla allihopa. Nej, men jätte, vi hittar ju en väldigt fin begagnad. och kostar en tredjedel av nypriset. Så att, mm. tror jag tror han kommer bli väldigt nöjd över det. Mm. Vad har mer hänt? Stina var med i tidningen? Hon ja, var Stina, var ja som med. vi nämnde tidigare. Och som hon ska ju svara på en fråga i, i slutet av avsnittet här. Mm. Det är roligt. Hon var ju med i tidningen förra veckan också. Det nämnde vi ju både i och... Ja, då det var det... ja, just det. Och nu var det Hallands Nyheter. Hon mm. gör rubriker Aha. över hela Sverige. Det är härligt. Just idag, så, du sa att det var Nobeldagen. Det är det att varje det alltid, varje ja. den 10 december. Ja, dålig koll på det där. Och min kompis Camilla förlorar. Mm. Det är hon också varje år den 10. Ja. Ja, och då har det ju varit Nobelfesten, den har vi helt missat. Men jag brukar inte kolla på den. Men du gick omkring här med tiara och långklädning Ah, ja. Jo, men det är en tradition. Det är alltid en tiden. <laughs> men jag vet faktiskt att, att min pappa, då när han var student någon gång, tidigt 60-tal måste det väl ha varit, så var han med på, på Nobelfesten. Man får ansöka så att varje skola får skicka någon representant och så. Så de var där uppe i vad det nu heter, blåsalen. Hade han blåhalda. klångklädning att göra på sig? Han hade väl antingen frack eller smoking, tror jag. Mm, stiligt. Eh, så det är lite kul minne. Eh, ja, idag var vi ju i Göteborg förutom att köpa gitarr så var vi ju på ett stort varuhus där de har bland annat möbler som man får skruva ihop själv. Mm, med en blågul logga. Ja, vad kan det ha varit? <laughs> Nej, men det var roligt. Vi hey. fick ju lite saker med oss hem. Absolut. Men... Och vi fick även hälle med oss hem, även om vi lämnade in henne ett tag. Just det, det var så man kunde checka in. Sitt kid. <laughs> ja som på flygplatsen. Ungefär. Eller vad är ni här dagis? Ja. Bara, Nej. Men de fick lite små västar med nummer och fick hoppa ja, Jag var, hoppa var i bollhavet att jag skulle tappa så... mitt ID-kort så jag bara, du kan inte få ut ett barn. Nej. <här> För Och gilt i legitimation. När, när jag och min brorska var där, eller när familjen var där och vi blev inlämnade. Så, har det alltid jag... funnits där? Ja, när, ja, sånt här bollhav har det i alla fall funnits. När, jag har jag aldrig inlämnade. där. Inte, nej. Var du liksom liksom och språkade med väst med nummer 23? Nej, det, det var nog inte. Jag vet, jag vet bara, mamma och pappa har berättat det att de hann inte många meter för en det ropade ut i högtalarna Vill föräldrarna till, Martin och David Erlansson, komma till? Och, och just det, det var ju då vad hade ni gjort då? Nej, vi hade väl busat och hållit på. Som, som. Vi Jag var, var så ganska välartad. Alltså, mina, barn, mina barn, mina föräldrar behövde aldrig lämna in mig. Nej, De tog Nej. med mig i butiken. Mm. Mm. Mm. Det, det som hände då det var att då började vi jaga varandra inne på varuhuset istället. Och där på lagret så förr var det liksom stora sådana här tjocka, tunga eh, gardiner eller i alla fall som hängde eh, som skärmade av. Och då upptäckte vi att man kunde ju springa liksom bakom dem, smyga in och gömma sig och springa bakom. Och då sprang jag tydligen rakt in i någon metall, någon stålbalk eller någon stolpe och sådär och fick en, en bula är som det bara... Är därför ditt huvud är så buckligt? <laughs> ja, jag fick en bula som riktigt så där pulserade utan att, att spricka så att det inte började blöda. Men, men då mamma har sagt att Vad hon tyckte ju... det du låter, det. Ja, nej, det är för att jag, jag håller på att skratta så mycket, men Mamma sa att eh, hon tyckte väldigt synd om mig för att jag fick väldigt ont, Jag tyckte men, väldigt synd om din mamma ja, men som hade så jobbiga barn. Så, ja, samtidigt så lugnade jag ju ner mig ganska mycket efter den. Det var för att du var avsymad. Ja, eh, det var ju lite lustigt att eh, jag ringde ju mina föräldrar för att kolla ju, julklappsläget. Och då svarade pappa. Och när jag sa att vi är på Ikea i Collid. Ja, jag trodde att du fortfarande var i din anekdot, men nu är du i nutiden. Igen. Nej, då hade jag ju, då fanns det inga mobiler. Nej, jag fattar Nej, inte det. Jag är ju så gammal. Idag ut, ja. ringde du din pappa på ja. Ikea och frågade om. Nej, och sa att jag är på Ikea i Collid. Ja, det är det också. Ja, det finns ju ett annat någonstans. Backaplan kanske. Backaplan? Nej, eh, men det var ju då, då var de. Alldeles i närheten så kunde vi snacka istället. Mm. Mm. Ja, det är kul att prata med svärföräldrarna. Ja. Och på vägen, var det på vägen hem sen som vi snöade in på Astrid Lindgren-böcker. Vi snöade nästan bokstavligen in för det började snöa ganska rikt. Ja, precis. Det gick inte att köra. Nej, det lyssnade väl på Storytel. Denna lejonhjärta. Ja. Mm. Och då tyckte jag att vi skulle leta efter en lite mer okänd bok av Astrid Lindgren. En väldigt okänd Nämligen bok Nämligen Kati. Det var innan Rida ja. så fanns det en flicka som hette Kati. Ja, och jag hade någonstans det i, i bakhuvudet. Eller vad kallar? Det? ja jag, Kata trodde jag hon hette, men Kati. Ja. Eh, finns tre böcker. Kolla upp dem. De är nog inte så bra eftersom de inte har blivit kända kanske. Ja, eh, nu ska väl du läsa en liten snutt ur eh, Joachim Lundels ja, bok eh, tänkte det. Monster den här självbiografin, så att ni får lite känsla för... Och han affärsen. har ju inte skrivit den på det sättet att han har ju berättat den för några personer. Ja, just det. Det är ju två författare och det står så. Berättat för, och det är Leif Eriksson och Martin Svensson. Som har lite Varbergskoppling, va? Ja, absolut. Han flyttade till Varberg när han var tre år och växte upp här på Smålandsgatan. Det är ju bara ett stenkast bort Jag från där vi sitter nu. Jag ska fråga mina föräldrar om detta, för det är någonting med Martin Svensson och min storebror. Men vi kan fråga mamma det någon gång. Fast Ja, men Håkan är ju mycket äldre. Ja, men om de typ hade samma dagmamma, att Håkan hade den Jaha, henne när han var väldigt ung. Ja, men, ja, men <laughs> Jag vet faktiskt inte, det, det, någon... det är någonting. Vi får passa på att fråga. Ja, många kanske minns honom som när han var artist. Mm. Och, och... Rymdraket var väl hans första i hitlåt och sen så var det den här som var med i Melodifestivalen Du är så, wow, wow, yeah, yeah. Ah. Men sen så nu de senaste tio åren så har han bara varit författare och skrivit mycket sådana här biografier då. Eh, Johannes Brost eh, tror jag var den första, den jag läst och sen eh, var det väl han The Mawler, MMA fighten då, Alexander ja, Gustafsson Ja, han skriver böcker om andra Ja, han och Leif Eriksson då gör intervjuer. Samantha Fox gjorde de nyligen. Eh, och den har kommit ut. Och nu är han över, tror jag, i USA och ska intervjua. Det måste man ju läsa. Både någon svensk som är känd utomlands och någon som är en annan utländsk kändis. Då. Mm -hmm. Ja, men här kommer då ett stycke ur Joakim Lundells nya självbiografi Monster. I... ingen får komma hem till oss. Jag får heller inte vara ute och leka. Visst, ibland händer det att jag spelar fotboll med min pappa Thomas på baksidan av huset. Men då brukar mamma stå i tvättstugan och titta på oss genom fönstret som är i samma höjd som gräsmattan. Det känns obehagligt med hennes huvud där och hennes blick som hela tiden följer mig när jag försöker leka med bollen och ha roligt. Dagen efter att mamma hotat med att hänga sig vill jag inte gå till skolan. Du måste gå, säger mamma där vi står i hallen samtidigt som hon tänder en ny cigarett Jag orkar inte ha dig idag Du skrek hela natten så jag fick inte en blund i ögonen Det är sant för efter det som hände under gårdagen får jag hela tiden upp bilder av mamma hängande sig snara från taket i garaget så fort jag sluter ögonen och då skriker jag rakt ut Mamma suckar och tar telefonen som står på golvet och ringer morfar Hon säger att han måste komma och ta mig till skolan Genom luren hör jag att morfar förklarar att han inte kan göra det om jag själv verkligen inte vill gå dit. Då vänder sig mamma mot Thomas som är på väg ut genom ytterdörren för att åka till jobbet. Pappa säger att han inte kan ta Jocke till skolan så du får göra det. Thomas sjunker liksom ihop där i hallen för han kan inte säga emot mamma. Han kan försöka men det blir ändå som hon vill. Thomas sätter på med jackan, tar mig i handen och drar mig ut ur huset. När han parkerat vid skolan får han också dra mig ut ur bilen. Jag skriker inte men jag kämpar emot allt vad jag kan medan Thomas drar mig med sig. Föses mig framför sig, halvt bär mig. Allt som snurrar i huvudet är att jag vill hem till mamma, se till att hon mår bra och att hon inte gör sig illa. Till slut ligger jag på marken framför skolan. Thomas väljer till mig att resa mig men jag vägrar och han blir tvungen att släpa mig i gruset. Framme vid dubbeldörrarna in till skolan klamrar jag mig fast i dörrposten så att det blir klösmärken på den när Thomas sliter mig loss. Innan han släpar mig hela vägen till klassrummet. Vad som händer sedan är ganska suddigt, men jag vet att jag som vanligt sitter ihopsjunken vid min bänk och suger och tuggar på mina fingrar. Hej Joakim Lundell och välkommen till den här podden. Tack så mycket. Vi sitter nu på GKs jullared mm. där du ska signera din nya bok, din självbiografi Monster mm, utgiven på, på forumförlag. Där berättar du ju om din uppväxt som har varit väldigt jobbig på många sätt. Ja verkligen. Och du nämner Thomas som kallas pappa och eller som många säger bonuspappa. Det måste vara ett ganska nytt ord som har växt fram, va? För ja. eller var där, var, pappa. Ja, eller Ja. Just pappa tror jag var min tidsepok. pappa kanske var till och med innan. Ja, det tror jag också. Sen var plastpappa någonstans där också. Emellan, ja. ja och bondespappa är väl nya. Ja, det har kommit bara på de senaste åren tror Ja, det är jag. lite främmande för mig. Där. Mm, mm. Hur, hur ser du, kan du beskriva er relation? Hur den var? Jag kände mig alltid utanför. Mm. Det gjorde jag. Att jag inte var hans barn. Nej. För det blir det där ungefär. Att man säger en sak. Men man menar en annan ungefär som att jag säger så här. Men jag har inga fördomar mot det För att jag tänker inte att du bla bla. För Nej. då har du egentligen en fördom. Ja. Ungefär som att han sa. Jag, jag bryr mig om dig fast du inte är min son. <laughs> ja men då Nej. har du i huvudet hela tiden att jag inte är din son när du säger det. Ja. Det blir, det blir den där dubbela budskap och det fick jag alltid höra så här. Ja men du är inte vår riktiga bror men vi gillar det ändå. Mm. Men du har yngre syskon som ja. är Thomas biologiska barn också. Alla tre mm. är ju samma. Ja just det. Jag var den enda och det ja. var lite jobbigt var det. Mm. Och din biologiska pappa flyttade ju utomlands för mm. du som ja. Australien bland annat och så. Australien och Thailand tror jag. Ja. Och hur har redan kontakt varit? Ingenting i stort sett då ja. men nu idag har vi kontakt. Mm. Nu har vi jättebra kontakt. Vi är på hockey en-två gånger i veckan mm. och tittar ihop. För vi hejar på samma lag. Härligt. Linköping? Mm. Ja, det? Mm. ja så, och vi ska åka utomlands tillsammans. Och, så, så det känns jättebra för att jag har kontakt. Jag, jag märker mm. att han genuint är stolt och jag märker att han genuint bryr sig. Jag, jag kan se det där och jag behöver inte ens ifrågasätta det. Nej. Och det, det känns skönt när man inte behöver spekulera i och tänka vad han för avsikter utan jag ser att han... Det lyser i ögonen på när man blir genuint glad. Härligt. Och din relation med Thomas, har den förändrats något då sen du har blivit eh, känd eller så? Min eh, låtsas då? Ja. Vi har ingen kontakt överhuvudtaget. Det skärde sig där vi boken. Ja, just det. Eftersom du berättar ju om din uppväxt och framförallt om din mamma, hur ja. hon har varit mot dig. Ja. Jag, tycker, jag tycker synd om honom för att eh, han kunde ha levt ett helt annat liv. Mm. Han har inte valt det här livet utan han blev, på samma sätt jag kan inte vara arg på honom för det han har gjort. För han har egentligen gått igenom exakt samma sak som jag. Han har blivit nedtryckt om och om, och om igen tills mm. han har blivit där mamma försökte skapa med honom. Ah. Han gav upp livet helt enkelt och mm. valde att dricka alkohol istället och jag kan inte klandra honom för jag såg hur det var där hemma. Mm. Um, och sen så har du ju kanske under någon period i ditt liv uh, varit ihop med någon tjej som har haft barn och, mm. och då har du ju varit lite bonuspappa. Men kände du dig mogen då att, att ta något ansvar? Verkligen Nej. inte. Nej. Jag, jag tror jag var mer kompis till barnen. Där jag alltid ja. kunnat vara. det var ganska små barn då också, eller? Tre och fyra år tror jag. De ja, just det. Men jag alltid gav, ganska lätt att förstå barn. Det är väl därför... Jag har haft en väldigt bred publik med yngre för mm. att jag kan förstå dem. Mm. Hur ser du på din egen framtid som, som pappa eller bonuspappa? Är det något som du. Ja, Jag på? vill ha barn och jag längtar efter för barn och jag tror jag kommer bli en jättebra pappa. För jag tror jag har det där. Nu har jag mognaden, mm. men jag har också lekfullheten och jag har att kunna vara med dem på ett annat Man kan inte bara vara pappa. Man måste kunna vara med sina barn på deras nivå också. Man måste intressera sig av vad de gör. och man kan inte bara vara ah, men nu jobbar pappa, nu gör jag det. Man kan inte bara vara över barnet. Man måste gå ner och försöka förstå barnet. För det blir det är så mycket barnet går igenom i skolan som inte var så på den tiden när vuxna gick i skolan. Jag antar att skolan inte ens är idag som det var när jag gick, även om det Nej. kanske är lite närmare än när du gick i skolan ja. till exempel. För barnen, alltså det räcker med fel plagg så är det direkt, det har med klasshat att göra. Mm. Det är så viktigt att inte sätta barnet i en position där det kan bli klasshatat. Mm, mm. Och det är ett väldigt stort ansvar då ju och, och du kanske vet hur man kan påverkas. Mm. Eh, oavsett om man som du har då en, en diagnos i botten eh, som du också berättar mycket om i, i boken. Eh, ja. så, kan, så spelar du in föräldrarna har ju ett väldigt stort ansvar där. Ja, ja verkligen och det är viktigt att Hålla koll på sin barns sociala medier För jag har väldigt många föräldrar Som skrattar borta typ Inte skrattar bort det men typ Ja men stäng ner den där appen och inte bry där För de förstår inte att mobbningen är Lika verklig på sociala medier Som mm. det är i verkliga livet mm. Det tar precis lika mycket mm. Men föräldrar de ser det nästan som Ett dataspel men bara stäng ner det där, så är det glömt mm. Mm. De förstår inte att Det kan läggas ut bilder på en person det stannar ju för alltid på internet. Ja. Mm. Men när man inte intresserar den där världen. Då bör man inte vara förälder. För man måste intressera sig av det. För att kunna mm. hjälpa sitt barn. Mm. Och där, där har du en vision. Har jag förstått det som att. Förutom att du vill satsa mer på din musik. Att sprida goda positiva känslor. Mm. På YouTube, inte vara en del av det här eh, hatstormen som finns. Ja, jag har lärt mig det, att eh, hålla det bra grejer helt enkelt. Det är svårt att förklara. Men att, inte kasta skit på andra YouTubers och så. Ja, att, inte, att vissa YouTubers bråkar medveten med varandra för att skapa tittare och sånt Det är livsfarligt. Mm. Då, tror, då ser ju barnen att det är där man får visningar på. Sen gör de sådana klipp. Det var ju där jag hamnade i. att Kommer en person, pratar illa om mig, fick jättemycket preminenter och visningar. Oj ja, då är nästa samma person och sen går det bara runt och runt och runt. Och sen ja. kan jag inte ens försvara mina lögner. Och jag är ju ett AB-bolag. Jag kan inte sätta mitt AB-bolag på Youtube när det inte finns några lagar. För Nej. det är ju helt laglöst på Youtube. Nej, mm, mm. ja, det är intressant. Och då kan man ju säga också att du är på väg nu att röra dig bort från... Jockeyboy och, mm. och så blir det Joakim Lundell och då är du artist och så satsar du mer på eh, filmer, mm. Youtube-filmer, inte korta klipp bara för att få in pengar och så. Ja, kvalitet. Det ska bli mm. kul när vi flyttar, då tänkte vi ta upp det på allvar igen och, och köra på. Mm. Men då kommer vi att renovera och göra ordning huset och... Gör sådana saker. Det jag blir jag... mer vuxna saker och Ja, och sen blanda det med att ta in kameran. med en bra kvalitet. Och... Behövs ja. en, är det behövs ju något äntligen hemma nu när det inte där finns. Ja, ja just det. Inget till. Jag menar sådant. Det är ju alltså ett Absolut. bra program. Folk har alltid haft intresse av att se en mm. produkt bli någonting annat. För mm. det är ju ett av få tv-program, eller inte bara det, utan just att heminredning, bygga hus. Mm. Det, det har alltid funkat genom alla år för man har ett intresse av att se något bli någonting annat. Mm. Så jag tror väldigt mycket på det här, och det ska bli superkul. Och, mm. Även om huset redan är fint men ändra om det till vårat. Spännande. Ja, hemma i Norrköping är ju det med Jonna där. Ja. Ja. Mm. Eh, och jag kan bara rekommendera boken Monster. Delvis skrämmande läsning men väldigt ärligt och öppet och en intressant livshistoria. Från? det känns kul att du gillar den och, och att och du känner att den börjar och verkligen är stark på det det, det, det värmer att höra mm. tack så mycket för att jag... ja, det var ju schysst att Jocke tog sig lite tid där att prata med podden innan han skulle iväg och signera böcker det var en gigantiskt lång kö Men mest barn var det Ja, det är lite lustigt för att det jag har sett av i alla fall hans tidigare Alster så är det mm. inte speciellt barnvänligt. Nej, det finns väl en del grejer där och, och han säger väl det också lite i intervjun där att man ska nog hålla koll på vad, vad barnen tittar på faktiskt om det är lämpligt. Jag tror att du ska hålla koll på vad jag tittar på med tanke mm. på vad jag tittade på. När du googlar på Jockeborg. Precis. <laughs> ja, jag tror jag vet vad du menar. Sen, han sa ju vad var så roligt, han tänkte nog inte på det men han sa, ja det kanske var annorlunda när du gick i skolan. Och det är klart, jag är 16 år äldre, är det väl ja. Så det är ju nästan en ja, generation. Det är ju intressant hur det var på din och tid när du gick i skolan. <laughs> ja. Sen är många av hans följare är ju minst en generation yngre än han själv. Du skulle kunna vara Jockeboys pappa. Teoretiskt sett skulle jag nog kunna det. Ja. Mm. Mm. En annan sak som jag tänkte på som jag inte visste om och som kommer fram i boken rätt mycket är ju Hans klasshat kallar han väl det någon gång också? Så. Och, och han sa till mig: Det här med att han verkligen inte trivs i de där fina kretsarna som han blir inbjuden till nu. Nej, men nu han, han kände sig väldigt underlägsen i ja. sin uppväxt. Så han upplevde det med dåliga kläder, ja. utväxta kläder mm. och ja. Ja. fattig. Och, och sen allt det här psykiska terror som, som inte vi kan ju inte veta exakt vad som jag har hänt. Jag tycker ändå att det är sånt. intressant för att det finns, vi säger det finns ingen klass heller i Sverige. Men det finns det ju. Ja, det, det gör det absolut. Och det tror jag också Martin Svensson som har skrivit boken tänker mycket på det också. Och hela den ja, politiska aspekten och samhällsaspekten och så. Mm. Ja, men jag jätteroligt att ha med Jockeborg eller Joakim Lundell heter han. Ja, han vill ju komma bort lite från den tidiga mm. stämpeln så. Och eh, veckans tema var ju att växa upp i en bonusfamilj. Och där har ju du och jag, varken du eller jag, någon egen erfarenhet. Nej. Vi och, är ju kärnfamiljsbarn. Precis, och jag har, jag har lite svårt att sätta mig in i det som då, om jag skulle se tillbaka på mitt liv. Men lite mer kanske jag kan förstå, nu när jag själv är bonuspappa, att... Mm. Att man är med jag har ju att påverka, kommit om, men... i kontakt med ganska många uh, unga människor som har växt upp i bonusfamiljen. Mm. Och de berättar lite olika. En del känner ju att de bara gick ut och in i bonusfamilj efter bonusfamilj. Och, ja. och uh, då blir ju kanske inte bandet så starka. Jag att har man dels varit med om en skilsmässa och sen gått in i en bonusfamilj och sen en skilsmässa till så som barn. Att knyta an och sen så brister de banden och knyta an igen. Mm. Är, mm, man får Ja, man ska ju, man kan ju inte så. Jag har ju också brutit upp mm. från en bonusfamilj och är nu inne på min bonusfamilj nummer två. Mm. Och det hade jag ju inte kunnat göra annorlunda. Nej. Men jag kan ju förstå att barnens resa är en helt annan resa än min resa. Mm. Nu har du gått enligt mig väldigt bra, men vi får se vad de <laughs> skriver i sina memoarer. När de blir vuxna. Ja, vi får hålla tummarna för att vi gör rätt. Ja, men det var också en del av de här ungdomarna som jag pratade med som faktiskt skrev om att de har jättefin kontakt med sin bonuspappa eller bonusmamma och, och att eh, en del har tagit ett ännu större steg att de, de nästan har tagit deras plats om de kanske mm. inte fanns med i bilden på samma sätt och så. så att det var ju både och. Men eh, jag tänker att vi vuxna får tänka ett steg till så att och sätta sig in i barnen. Mm, mm. Att flytta, få nya syskon. Skiljas från de syskonen. Och sådär, att det är inte alldeles enkelt. Nej, och det kan komma efteråt också. Mm. De kanske inte tänker på det just nu. Mm. Att de har en, ett bonussyskon som de inte träffar lika mycket nu till exempel. Mm. Och det kanske de kommer sakna om några år- man kan ju tycka sådär att ja, om de har växt upp med varandra, varför har de ingen kontakt sen? Men jag tänker. De lever ju väldigt mycket mer, tror jag, i nuet också. Och, och gör sitt bästa utifrån förutsättningarna som de har mm. just nu. Och det är mycket annat att tänka på. Jag menar, i hela tonåren kan ju vara ganska förvirrande och mycket annat, som sagt. Mm. Ja, men det ska bli intressant att prata med våra ungdomar när de blir lite äldre. Vi får väl försöka få med dem i podden. Förr eller senare. Igen. Igen, för vissa. Ja. Första gången för mm. Du berättar ju, vad hade du läst i att, att Jocke friade offentligt till Jonna? Jo, men det var ju på den här guldtuppen. Finns det någon som heter guldtuppen? Eller guld något med guld. Guldgalan. Ja, vad det det med cancer, barncancer? De var någonting och så gick han ner på knä framför miljontals ja. tittare. Han slog dig där lite. Du, ja, antal... du friade bara inför tusentals tittare, ja. Nej, läsare. Hallands Nyheter har väl en miljon sidvisningar i veckan, men alla läste ju inte artikeln, Aa. krönikan där. Men ett antal Jag känner, tusen var det nog. Någon... Jag visste mm. inte att det var så många. Mm. Men just krönikan hade väl ja, 6000 kanske, någonting sånt där. Mm. Eh, och, och då så, sen så var det väl Jonna som Liksom ställde något ultimatum som blev en vändpunkt som jag förstod det. För ja, Joakim levde ju ganska... Han brände ljuset i... Destruktivt. Alla fyra ändar. Alltså. <laughs> ja, jo, precis. Alla adventsljusen på mm. samma gång. Mm -hmm. Och Jonas satte väl... Hon gav honom ett ultimatum. Ja, du kan väl läsa vad, vad, vad hur beskrev han det. Mm. Jag vill inte bry mig om någon. Jag sårade människor innan de han såra mig. Jag svek dem innan de hann dra. Men så en dag, den där våren, så ringde Jonna och sa: "Antingen kommer du till Norrköping och flyttar in hos mig, eller så skiter jag i dig." "Jag kommer", sa jag. "Bra, men då dyker du inte upp. Men dyker du inte upp den här gången så vill jag aldrig mer se dig, okej?" Okay? Jag hörde på hennes röst att hon menade allvar, så jag sa: "Okej." Okay. Mm. Just nu är det tydligen lite spännande för de har ju gått ut och sagt att de har gjort slut. Men de är fortfarande gifta och bor ihop. Har de? Ja, men det är samtidigt så. Men jag har hejar Jocke ju sagt. För dem. Ja, men han har samtidigt sagt att ja, nu är det ju bättre än någonsin. Men samtidigt så. Ja, det är lite oklart det där. Och han, jag vet att han vill inte kommentera det när jag frågar det Så att det får väl bli en liten cliffhanger där. Vänta och, och se hur, hur de klarar av det. Men, jag håller tummarna för Jocke och jag. Ja. Och så får vi väl titta på deras kanaler börja följa dem lite mer och se hur det går. De skulle renovera huset och allt vad det var. Ja, han ska ju bli den nya Martin Timel, ja. Fast in a good way. Ja, det, Eller vem vet, det får vi hoppas. kanske blir... Nej, nej, alltså, nej jag säger inget. Nej. Så har jag inget sagt. Precis. Jag tycker att vi tar och lyssnar lite på vår expert istället, Stina Pettersson. Stina Saraj! Ett samarbete med familjetallet. Veckans fråga är. Jag är nu 24 år och bor inte längre hemma. Jag har sammanslagit haft tre så kallade bonusmammar och två bonuspapper. Massor av halvsyskon och bonussyskon. Jag känner att jag blivit skadad av detta. Jag har nu träffat en man och han har två barn sedan tidigare. Nu vill han flytta ihop med jag tvekar. Tänk om jag förstör dessa barn som jag känner att jag har blivit förstörd. Först och främst vill jag tacka dig för din fråga. Jag måste också säga att det, det du har varit med om med dina bonusbarn och bonuspapper vittnar just om hur svårt det kan vara att leva i en relation där det finns barn sedan tidigare. Och separationer mellan bonusföräldrar är vanligare än i kärnfamiljer. det är också svagligt att du har blivit förstörd av din uppväxt. Och många bonusbarn beskriver bland annat att de känt sig utanför och övergivna. har haft olika regler och känt sig ovälkomna av bonusföräldrar. Men det finns även de barn som beskriver en sorg vi efter en separation där bonusför är den som står för trygghet och kärlek. När det gäller din fundering kring att du skulle förstöra din partners barn så har du en erfarenhet om hur det kan vara i en familj, men du har också en medvetenhet kring hur det kan vara och hur jobbigt du har haft det. Det finns lite olika saker som jag kan rekommendera dig att tänka på innan ni flyttar tillsammans för att ge både er vuxna och barnen bra förutsättningar för goda relationer. Det första jag tänker på är att prata med din partner om vilken roll du ska ha till din partners barn. Och vilken roll du vill ha. Och vilken roll vill han att du ska ha till barnen. Och försök att vara dig själv och försök att inte vara någon annan. Det du också kan fundera på är hur ser relationen till din partners barn ut idag? Det som också påverkar en relation är hur relationen mellan din partner och barnets andra föräldrar ser ut. Är det en bra så underlättar det för er, er relation. Och är den dålig så kommer den påverka dig negativt. Och era egna egenskaper och erfarenheter, hur påverkar de er? Vi tar med oss gamla beteende in i nya relationer. Och det är viktigt att försöka bli medveten om dem och jobba med dem med det som påverkar oss. Pratar ni mycket med varandra innan ni flyttar tillsammans kring ovanställande frågor, men även om förväntningar och praktiska frågor så har ni bättre förutsättningar för en fin och kärleksfull relation. Lycka till med din relation till din partner och Stina här. Ja, vi tackar som vanligt Stina och hoppas att ni fortsätter att skriva till oss. Antingen på mejl bonuspappan.plusmamman snabblaggmail.com eller via Facebook och Instagram. Där hittar ni oss lätt om ni är goda bara. Våren 2010 startade jag min första blogg och gav mig själv namnet Jockeyboy. Snart märkte jag att ju elakare jag var desto fler besökare fick jag. Och eftersom jag vid den tidpunkten inte ville leva längre, jag hade ju redan försökt ta livet av mig vid ett par tillfällen, så sket jag i alla eventuella konsekvenser. Jag generaliserade vilt, pekade ut olika grupper, kunde skriva att spelnördar var feta miffon och kallade den etablerade bloggare för äcklig gris. Jag fick hur många som helst emot mig, men också som sagt en hel del följare. En annan bloggare, en av de största kvinnliga, kallade jag för trasigt krackluder. Jag kallade henne också för 25 år i 40 och den äckligaste slampa jag någonsin sett. Jag brydde mig helt enkelt inte. Få för att inte säga ingen hade visat mig respekt. I stort sett ingen la ens märke till mig. Jag var ihålig och som en skugga. Så när den här kända bloggaren hånade mig och skrev minst lika vidriga saker tillbaka då var jag bara glad att någon såg mig. Visst var det konstigt men jag kunde bara konstatera att ju äcklare jag var desto fler unga killar ville vara som jag och desto fler tjejer ville ligga med mig. Egentligen tyckte jag att det borde vara raka motsatsen men så här fungerar tydligen människor. Och jag var inte dummare än att jag drog fördel av det. Jag gjorde allt sjukare saker i videos som jag la upp. En grej som jag märkte blev väldigt populär var när jag svepte en 70 cm svarska flaska på så kort tid som möjligt. Några gånger var jag faktiskt nära att få i mig all vodkan, men jag lyckades inte tömma riktigt hela flaskan vid något tillfälle. Oftast avbröt jag tvärt och spydde vilt, fast det verkar inte spela någon större roll för mina tittare. De blev snabbt bara fler och fler, och verkade alla vilja se mig dö av alkoholförgiftning. Men vad jag märkte var att folk snabbt vande sig vid det sjuka i mina texter och filmer. Det blev allt svårare att provocera och få följare att stanna. Det spelade liksom ingen roll hur mycket värre jag försökte skriva eller bete mig. Ja, det var som ni säkert förstod också ett utdrag ur Monster, Joakim Lundells självbiografi. Nästa vecka har vi en annan intressant gäst, nämligen Regina Lund. Mm. Skådis och artist. Fotograf och poet. Och även medium. Har jag hört. Och sångerska, sa du det? Nej, jag alltså sa artist. Aha. Hon skriver väl låtar? Ja, hon skriver låtar, hon sjunger låtar. Och hon... är med i Bonusfamiljen säsong två. Precis, hon ska mm. spela Emma. Som är då syster till huvudpersonen Lisa. Mm, spännande. Ja, det får ni höra om om en vecka. Vi lottar ut Stora Bonusfamiljeboken på vårt Instagram. Så gå in där och hitta bilden där i tävling. Så kan du vara med. Enkelt att tävla om att få Helena Arkams bok. Stora för Bonusfamiljeboken. Ja, vi intervjuar ju henne i avsnitt 22. Vi och vi, det var du. Ja, det var bara jag. Då var vi på den här underbara barnmässan i Stockholm. Mm. Så om ni vill lyssna på henne så får ni leta upp det avsnittet som heter då Rättvisa del 3. Och apropå avsnitt så kommer det ju ett bonusavsnitt får vi väl kalla det nu på onsdag. Mm. Då är det ju den 13 december så då tänkte vi lägga ut det här avsnitt 13 som vi aldrig gjorde eftersom vi började på 0 och eftersom vi ska göra lite om att 13 det betyder otur och så. Så nu kan Tony äntligen lyssna vidare på podden. Ja, just det, han har ju fastnat där eftersom det inte har kommit något mm, avsnitt, han var. våran kompis. Jag vägrar, ja. det finns inget avsnitt 13. Nu nu kommer det. Ja. Och då är det dags för något helt annat som Monty lytton sa. Vi tänkte klippa ihop eh, grodor, och outtake, så och outtakes. Klippa ihop grodor, det är ja. jätteäckligt. <laughs> ja, det. är sån så här, eh, vad heter det? lammen tystnade, han som sydde en direkt av människor. Ja, precis, var på mobilkallare så Ja. Nej, och en groda är väl egentligen något som man säger som har sens, Jag tycker vi har haft med så mycket av våra grodor, vi klipper inte bort dem. Nej, men du typ kalla mig mitt... poddhora och sånt där. <laughs> ja, just det. Det i ett intro var det va ja. när jag härmade Felix Angrens figur Dan Beckmann där. Nej, detta är ju osända klipp. Jag har ju sparat på mig lite felsägningar sånt som vi har eh, inte använt. Eh, och det är det som kommer nu på onsdag. När man lyssnar på vår podd så kan man tro att vi använder allt. Ja, <laughs> men det finns en del kvar och en del lite skratt och sånt där också som ni ska få lyssna på. Vi ska gillar fylla det. ett litet avsnitt. Mm. Det är på onsdag. Men tills dess så säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Jag känner för att säga hejdå på ett annat sätt. Hur då? Så här, Tja. Tjena. tjena Nu är det slut, nu är det slut kakan Ajökan Ajökan fröken Tjabbas <laughs> tjena hallå då